Спочатку вона рухалась досить повільно, але потім, помітивши копицю з кошеної трави, побігла. Це здалося дано трохи картинним, награним, але за мить він і сам вхопив за руку Мію та потягнув слідом за Євою. Іван також пришвидшив крок. Зрештою, вони побігли. Хто перший дістанеться копиці, що чорніла вдалині. Білий костюм Єви здавався люмінісцентно-блакитним. Вона добігла першою і, пропадай костюм, впала навснак у копицю. Найдужче за все на світі, Данові закортіло зробити те ж саме. Не змовляючись, вони попадали на пружну вологу гору і завмерли, видивляючись у небо. Всі звуки злилися в єдиний шурхіт, схожий на звук моря. Трава дійсно пахла морем. Вона оплутала їх з усіх боків, проросла крізь пальці, Лізла в очі та губи. Вогники і співі лишились десь далеко, і вже вкотре дано здалося, що вони останні, хто врятувався у всесвітній повені, а гамір та спалахи вогників лише ще один ялик, що намагається прибитись до їхнього берега. Ялик весілля, в яку пастку занесе його вир. Дан згадав, як одного разу, дуже-дуже давно, в ті часи, коли він перебував у стані чергового розпачу, Єва казала йому, сучасні родини – маленькі локальні пекла. В дев'яти з десяти випадків подружнє життя або лігво брехні, або пастка безкінечної самотності. Хоча, власне, ти як чоловік маєш на все це свою точку зору. «Тобі ліпше відомо, ти і твої брати по нижній частині тіла, яку ви так плекаєте, не на вірність. Це називається полігамією. «Так от, я ніколи з цим не погоджувалась. Якщо полігамія існує, вона повинна поширюватись на всіх, незалежно від статі». А потім додала, «Якщо я могла б говорити про себе в третій особі, я б сказала». Душа її стала тонкою, мов решеточа марля. У ній більше нічого не затримується, крім камінців. Він повернув голову в той бік, де, розкинувши руки, лежала і дивилась у небо Єва. У неї був розгублений і щасливий вирез обличчя. Такою він бачив її вперше, і йому стало ніяково та неприємно від того, що сам не може Вповні відчути спокій та красу серпневої ночі. «Я, мабуть, тварюка», – подумав Дан, відпливаючи ніч на небо. Він не помітив, що все ще тримає Мію за руку. «Звичайно, тварюка», – відповіло небо, повільно спускаючись на його розпластане тіло, немов поршень шприца чи рухома стеля у фільмі жахів ти міг би полювати на крокодилів в Африці, продиратися крізь хащі, рубаючи ліани гострим мачете, розпалювати вогнище, варити на ньому юшку з яєць в бізона. У тебе могло б бути обвітряне обличчя і купа благородних зморщок, обвіяних піщаним вітром. Поглянь на себе. Від тебе давно вже ніхто нічого не чекає». Кілька років тому тобі трапився шанс загинути під кулями, як і належить справжньому чоловікові, але куль не було. Ти міг загинути у бійці від ножів чи кулаків притоголових, котрі хмарою насувались на твоє місто, але, але їх не було, тих ножів. І ти просто стояв у натовпі, просто стояв, думаючи про непослідовність усіх дій, сподіваючись на міфічний вищий розум, який усе вирішить за тебе. Тепер ти ніщо. Небо було жорстоким, і Дан застогнав, заплямкав губами у вісні. Іван та Єва розсміялися, а потім принишкли, притискаючи пальці до губів, мовляв, нехай спить. Іван подав Єві руку, вони підвелися. Єва запитально поглянула на Мію. «Долоня твої була затиснута в руці Дана». «Нічого не поробиш», – станула плечема Єва. «Лишайся і пильнуй». Похитуючись, вони пішли на світло весільних вогнів. Іванові навіть довелося обхопити Єву за плечі. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Мія. Той резервуар, в якому нормальна людина зберігає сльози, вичерпався в неї того дня, коли помер той, далі якого вона хотіла навчитися готувати. Раніше Мія плакала досить часто і відчувала полегшення. Разом із тим давнім коханням, таки давнім, що годі було згадати, щезли і сльози. Якби вони були, зволожили б простір довкола Мії, як легко зволожувала колись її життя і на такому зволоженому просторі щороку виростала б нова трава. Тоді Мія ще б трималася. Проте довкола Мії одна за одною, як під час великої посухи, почали розтріскуватись і розповзатись на різні боки глибокі ущелини. Мія відчула себе павуком, що висить посеред такої розтрісканої камінної сітки, а коли відчуття дійшло до краю, вона розвернулася і пішла. Спершу цей рух відбувався всередині неї, а потім вона зробила крок за двері свого помешкання і вже не могла зупинитися. Адже понад усе цінувала послідовність. Вона навіть вважала, що відчуття послідовності, котре визначає людські вчинки і наслідки, варто дописати в одинадцяту Божу заповідь. Гріх непослідовності здавався їй одним з найтяжчих, тому, вирішивши йти, вона пішла, полишивши за спиною все, що більше не любила. Якби у неї була можливість розповісти про те, чому вчинила саме так, історія вийшла б досить банальною і вмістилася б у кілька простих речень. Адже не знайдеться в світі людини, й падіння якої не пов'язані з любов'ю. Навіть коли вона, ця людина, заперечуватиме цю істину і присягатиметься, що не надає почуттю жодного значення. Погано лише тим, хто ігнорує цю рушійну і водночас руйнівну силу і ніколи не відчув її руху її руйнації. Мія пережила і те, і те. Їй більше не було чого робити в цій царині неспокою. Вона жила в середині кам'яного кола і ретельно, ніби воїн фортечні мури, укріплювала його своїм мовчанням. Від того Простір її кам'яного простору звужувався. Спочатку це їй навіть подобалось. Потім вона почала задихатися, не відчуваючи геть нічого, ані руху, ані руйнації. І коли до кав'ярні під'їхала машина, з якої вийшла елегантна жінка в білому костюмі, та чоловік із хитрим виразом обличчя, вона несподівано відчула, вони приїхали по неї. Мія тихо випростала пальці з міцно стиснутої Данової руки. Вона остерігалася до торків. Від руху, який у вісні здався йому небезпечним і незрозумілим, Дан раптом розплючив очі. Так легко, ніби й не спав. І знову побачив над собою невмолиме небо. Воно продовжувало опускатися. Зірки вже сліпили зіниці, ніби лампочки на допиті в кабінеті слідчого. Дан не одразу усвідомив, де він, і що саме вислизнуло з його руки. Механічним жестом поворушив долонею і наштовхнувся на шовк з-підниці. «Ага, прогадав, прокинувся». Офіціантка лежала навзнак, скрестивши руки на грудях, мов не біщиться. «Агов, ти жива?» – тихо погукав Дан, і тут же пригадав, що вона не може його чути. Він легенько поторсав дівчину за плече, і Мія повернула до нього куйовчену травою головою. Матір Божа, подумав Дан, «Які очі, це ж треба!» «Очі жінки підсвічені бозна чим, зірками, що низько висіли в темряві».